În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fiule, adu-ți aminte că ai luat cele bune ale tale în viața ta și laser pe cele rele. Deci acum acesta aici se mângâie, iar tu te chinuiești. Fras creștin, parabola despre bogatul nemilostiv. Și săracul lazăr este bine cunoscută. Bogatul luxos, lacom și zgârcit, petrece și se veselește zilnic, dezmierdându-și trupul cu cântece, băuturi și mâncăruri ales. Iar săracul plin de bube și flămând sufere la ușa lui. Predica Mântuitorului nostru Iisus Hristos începuse să capteze mulțimile din toate părțile palestinei. Se răspândise pretutind zvonul că un om nemai întâlnit face minuni, vindecând tot felul de dureri, tămăduiește tot felul de neputințe și vorbește într-un chip atât de minunat, cum n-a mai vorbit nimeni până atunci. Toată lumea alerga să-i vadă chipul strălucitor și să-i asculte cuvântul fermecător. Într-una din zile, pe când era înconjurat de mulțime multă de ascultători, de oameni bogați și puternici ai zilei care îl priveau din înălțimea situației lor, cu un fel de mândrie personală, de o mulțime de săraci, amărâți și necăjiți, Mântuitorul zugrăvește prin cuvinte minunate tabloul vieții unui bogat și a unui sărac, tabloul bogăției al mărirei și al confortului și tabloul suferințelor, al necazurilor și al umilințelor. Doi oameni, două vieți și două trăiri deosebite, distanțate foarte mult unele de alte. Și blândul Iisus începe a vorbi cu glasul rar și dulce. Era un om oarecare bogat și se îmbrăca în porfiră și vison, veselindu-se în toate zilele luminate. Și era un sărac oarecare lazăr care zăcea înaintea ușii bogatului plin de bube și poftea să se sature din fărâmiturile care cădeau din masa bogatului, ci și câinii venind lingeau bubele lui. Tablurile acestea ne impresionează puternic, și cred că nici cea mai impietrită inimă omenească nu poate să rămână nesimțitoare față de nenorocirea și mizeria în care se zbătea săracul Lazar. Dar iată că într-o zi a murit săracul și sufletul lui a fost luat de îngeri și dus în grădina raiului, în sânul lui Avram. Moare și cel bogat! Și demonii îl ducem în flăcările iad. Iată deci un sărac proslăvit în cer și un bogat îngropat în iad. Un sărac în mâinile îngerilor și un bogat în ghearele demonilor, în mijlocul flăcărilor. Acest tablou putea fi o mare descurajare pentru cei bogați și o mare îngânfare pentru cei săraci. După prima înfățișare. Dar lucrurile nu stau așa. Căci dacă sunt bogați în iad, fără îndoială că sunt și săraci. Și dacă sunt săraci în cer, negreșit că sunt și bogați. Să nu căutăm în altă parte dovada decât în Sfânta Evanghelie de astăzi. Vedem pe săracul Lazar, cel disprețuit, flământ și gol, cum mângerii l-au dus în sânul lui Avram. Adică la un loc cu acest mare bogat, care avea cirez de vite și mari bogății cât a trăit pe pământ. Iată dar în împărăția cerului un bogat și un sărac. Aceasta o spun ca cei săraci să nu o sândească pe cei bogați, iar cei bogați să nu piardă nădejdea de mântuirea lor. Dar trebuie să recunoaștem că bogăția este o mare piedică pentru mântuirea sufletului. După cum spune însuși mântuitorul când zice... Cât de nevoie vor intra într un împărăția cerului cei ce au avuții? Mai ușor se mântuiește cel sărac, cel lipsit, fiindcă nădejdea lui este întemeiată pe împărăția cerului, pe fericirea veșnică a raiului. El are mintea mai luminată și vede că cu fiecare zi ce trece din viața lui, se apropie de grădina fericirii veșnice. De aceea a lui este întemeiată și nu pune niciun preț pe lumea aceasta trecătoare. Dar au fost și bogați care s-au mântuit căci au folosit banii și averea pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele aproapelui. Fiindcă au făcut biserici și mănăstiri de închinare lui Dumnezeu, au făcut spitale, școli, orfelinate pentru binele aproapelui, au scris cărți și le-au împărțit gratuit pentru luminarea poporului. Toți acești oameni bogați care au făcut o mulțime de fapte bune, Dumnezeu i-a numărat cu Avraam, cu Isaac și Iacov într-o împărăție a cerească. Două lucruri sunt pe care le împarte Dumnezeu oamenilor în această lume, Harul Său și bunurile vremelnice. Prin Sfântul Har se îngrijește de nevoile sufletului. Acestea le primim prin Sfintele Taine și Sfânta Biserică, iar bunurile vremelnice pentru trebuințele trupului. De aceea nu ne este iertat să nu deschidem ochii la nevoile și necazurile aproape lui nostru. Pentru că dacă avem, nu le avem de la noi, ci sunt de la Dumnezeu. El ne-a dat înțelepciune, El ne-a dat sănătate, El ne-a înzestrat cu daruri ca să le putem câștiga, să le putem avea. Și de aceea nu sunt ale noastre și trebuie să dăm mai departe aproape lui nostru. Poate fiecare dintre noi întâlnim un lazăr plin de bube sufletești și trupești. Să nu facem ca bogatul care nu vede nici pe lazări de la ușa lui, din cauza orbirei desfătărilor, a muzicii și luxului, Mare facere de bine este să stai la căpătâiul unui bolnav. Mare mânguire simte când i-ai dus un cuvânt de încurajare, căci omul căzut în dureri îi se spulberă nădejdea. De aceea trebuie să mergem acolo unde este durerea și suferința, să-i căutăm noi, deci aceasta este fapta cea îngerească și creștinească. Bogatul din Evanghelia de astăzi s-a dus în flăcările Iadului pentru nepăsarea lui, pentru împietrirea inimii la suferința lui Lazar, cel gol nemâncat și bolnav de la ușa casei lui. Această împietrire și nemilostivire i s-a născut din mândrie. Din gătelile și zorzoanele pe care le punea pe el. Sfânta Evanghelie ne spune mai departe că bogatul, văzând din flăcările iadului pe Lazar, fericit, a strigat către părintele Avram să-i fie milă de el și să trimită pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-i răcorească limba și grozav se chinuiește în văpaia aceea. Groaznic trebuie să fie focul iadului și suferința celor ce ajung acolo, în acel loc de chinuie. Dar dreptul Avram i-a răspuns, Aduce ți aminte că în viața ta ți-ai luat lucrurile cele bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum el este mângâiat, iar tu ești chinuit. La ce i-a folosit puținele zile pe care le-a trăit? În desfătări, în chefuri, în beții și lăcomii. La ce i-a folosit mândria vieții acesteia? Slava cea deșartă a lumii, dacă a câștigat prin ele focul cel nestins al iadului? Căci toate s-au spulberat într-o clipă și cele ce nu-i venea să creadă când îi spunea cineva, le-a văzut, dar e prea târziu. Așa sunt mulți îngânfați și necredincioși care dacă încerci să le spui ceva despre Dumnezeu, despre suflet, te întrerupe cu alte vorbe și nu pot suferi nici să audă de numele Lui Dumnezeu. Nu mai vorbim de atâția care și-au pus toată nădejdea în viața și fericirea aceasta trecătoare. Care zic că aici este raiul și iadul, ai bani și avere ești în rai, nu ai de acestea ești în iad. Așa sunt mulți care și-au pus nădejdea în aceste lucruri trecătoare. Așa îmi povestea un preot că avea un prieten care trăia într-o splendidă situație materială. Locuia într-un palat înconjurat de o grădină ca un adevărat paradis. Am încercat, zice preotul, să-i vorbesc prietenului meu despre Dumnezeu și despre cele sufletești. Și prietenul meu mă întrerupse cu alte vorbe, grăindu l cu sfidare. Dragul meu, mie în zadar îmi vorbești despre aceste lucruri. Raiul meu, iată, acesta este. Aici este raiul meu, arătând casa și grădina aceea frumoasă. Peste cinci ani l-am vizitat din nou pe prietenul, dar vai ce schimbări grozave am văzut. Grădina era uscată, prăpădită, casele ruinate și prietenul meu zăcea de aproape patru ani bolnav, căci un copil îi murise necat, o fată terminase cu căsătoria nefericită, și se îmbolnăvise de marea lui supărat. Mai avea o singură fată pe care am auzit-o întrebând pe tatăl ei bolnav. Tată dragă, eu mă duc până la oraș. Ce ai mai dori să-ți aduc de acolo? Un ștreang să-mi aduci, îi zise el, chinuit de boală un ștreang să-mi termin zilele, căci nu mai pot. În decurs de 5 ani, raiul prietenului meu devenise un adevărat iad. Așa este cu raiul acesta vremelnic, pământesc, umbră și vis, deșertăciunea deșertăciunilor, Cât prin căsătorie au ajuns fericiți, și au agonisit de toate și au văzut multe visuri împlinite cu ei și cu copiii lor. Toate au mers bine până la o vreme, dar deodată, ca din senini, au căzut în mare nenorociri. Căsătoriile copiilor s-au spulberat, în alții a intrat moartea, alții diferite boli, accidente și în scurt timp s-a terminat cu raiul lor. Așa este fericirea aceasta scurtă, ca un vis frumos, care după ce te trezești din el, nu mai rămâne cu nimic omul. Nici nu-ți mai aduce aminte exact cum a fost visul. De aceea primii creștini și toți sfinții, nu puneau niciun pres pe fericirea pământească. De aceea renunțau la toate și chiar la viața aceasta, ca să o câștige pe cea veșnică, fiindcă ei credeau cu adevărat în nemurirea sufletului. Nu numai așa de formă cum cred unii, ci cum a crezut și bogatul din Evanghelia de astăzi, Esența învățăturii din pilda Sfintei Evanghelii de astăzi este existența sufletului și nemurirea lui, fiindcă și Lazar a lăsat aici trupul cel buburos și flămând cu care a suferit și sufletul lui s-a dus la fericire în rai și bogatul a lăsat trupul cel îmbuibat cu de toate, trupul cel distrat și îmbrăcat și împodobit tot aici în lume, într-o groapă spre mâncarea viermilor, iar sufletul lui s-a dus de către demonii adului în flăcări. De acolo, din foc, a vrut Dumnezeu, să-l facă să vadă și el pe laser cât este de fericit, cum odată îl vedea pe el laser sătul de de toate și nu-i arunca nici fărâmiturile de la masa lui. Două adevăruri mari pe care se întemeiază religia creștină și întreaga cultură a omenirii sunt acestea nemurirea sufletelor și învierea trupurilor. Amândouă sunt adevăruri chinuitoare, întrebări care au muncit mintea și conștiința oamenilor. Este suflet în trup și viață după moarte sau nu? La întrebarea aceasta și răspund scurt nu, Nepăsătorii care nu se miră și nu se cutremură de nimic răspund: O fi, nu no fi. Îndoielnicii întemeiați pe al altora răspund și ei: Poate da, poate nu. Dar creștinii adevărați mărturisesc hotărât: Da. Sufletul există liber și nemuritor. Despre nemurirea sufletului ne încredințează Sfânta Scriptură chiar de la început, de la facere. În Cartea Facerii se spune că omul a fost făcut de Dumnezeu cu trup din pământ și cu suflet viu. Când moare trupul,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 fără credința în suflet și viață fără moarte. Creștinismul are religia învierii și evanghelia nemuririi. Învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos ne asigură fericirea veșnică. Chiar pilda bogatului și săracului Lazar de astăzi ne arată clar că există suflet și viață veșnică, viață fericită pentru cei drepți, iar pentru cei răi, tot așa sufletele lor nu mor niciodată, ci trăiesc veșnic, dar se chinuiesc în iad veșnic. Existența sufletelor și nemurirea lor este dovedită și garantată de Mântuitorul, că după ce a înviat pe alții, însuși El a înviat. Sufletul e Duh imaterial, care nu se poate nimici. Trupul se poate nimici. El e înzestrat cu funcțiuni și puteri nemateriale, sufletul. Sufletul este înzestrat cu rațiune, cu voință și sentiment. Sufletul se folosește de trup ca de un instrument. Cum se folosește artistul de vioară ca să cânte melodiile care îi plac? Așa după cum păsările călătoare, după instinct, se conduc, și pleacă spre țările calde, tot așa ne spune și nouă inima că suntem nemuritori și trebuie să plecăm de aici într-o altă lume, în altă patrie veșnică, ca un porumbel călător ars de sete, se întoarce sufletul la cel ce ni l-a dat la Creatorul Dumnezeu. De aceea mulți creștini sfinți și-au cunoscut și ora plecărilor de aici din lume. Iar fericitul Augustin zice, Ne-ai făcut pentru tine, Doamne, și neliniștit este sufletul nostru până ce se va odihni în tine. Așadar există suflet.” este nemuritor. Casa sufletelor este cetatea lui Dumnezeu, locuința din cer după care suspinăm. Fără suflet am fi călători fără țintă, păcătoși fără mântuire și muritori fără speranță. Dacă n-am avea suflet, am fi niște făpturi care n-am ști ce rost avem în viață, n-am ști de unde venim și unde mergem după moarte, dar prin el simțim, cunoaștem și așteptăm cu încredere. De aceea bogatul nemilostiv din Evanghelia de astăzi, îngrozit de chinurile iadului, Roagă pe părintele Avram să trimită pe Lazar acasă la tatăl său că mai are cinci frați să le spune și lor chinul lui și să învețe credința ca să nu vină și ei tot acolo la el în iad. Iar dreptul Avram i-a răspuns, Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei, Iată că de acum, bogatul se îngrijește de binele fraților lui. Îi era milă de ei, dar cât a fost în viață, nici prin cap nu i-a trecut. El ar fi vrut să învieze laser și să-l vadă frații lui. Și văzând ei un mort în viață, creadă că cu adevărat există suflet și se vor întoarce și ei la credință. Dar Sfântul Avram i-a răspuns, Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede chiar dacă ar învia cineva din morți. Cuvintele bogatului nemilostiv poate le-am auzit și noi de multe ori la unii necredincioși, care zic că dacă ar învia cineva, poate ar crede fiindcă n-a venit nimeni de dincolo să ne spună ce a văzut. Dar acești necredincioși n-ar crede chiar dar în învia mai mulți morți, după cum n-au crezut nici evrei, multele minune ale Mântuitorului, căci mulți au văzut învierea fiicii lui Air, a fiului văduvei din Nain, a lui Lazar care murise de patru zile, și în loc să creadă minunile acestea și să-l asculte, l-au jocorit și l-au răstignit pe cruce. Dar a făcut Dumnezeu ceva și mai mult în timpul răstignirii. A înviat Dumnezeu pe mulți morți din mormintele lor și umblau vii prin Ierusalim și alte locuri, vorbeau cu prietenii lor, le-au spus ce au văzut pe acolo și au rămas scrise în sfânta tradiție ce se păstrează și astăzi, cele spuse de morții de atunci. Dar necredincioșii evrei au rămas tot împietriți și înrăiți la inimă, fiindcă duhurile necurate intraseră în ei. Cerul se întunecase, Pământul se cutremura, pietrele se despicau, mormintele se deschideau, iar ei nu vedeau, nu auzeau, nu simțeau nimic. Iată, așa se întâmplă cu cei pe care îi de Dumnezeu. Devin nesimțitori și nu cunosc calea de urmat aceia care vin numai de formă la biserică, nu cu scop bine-întemeiat de a-și mântui sufletul, aceia care nu pun la inimă cuvântul lui Dumnezeu. Acestora ne spune Sfânta Scriptură că li se propovăduiește ca să le fie de mărturie la ziua judecății, să nu zică că nu le-a spus nimeni, Grozav lucru este a avea ca martori în ziua aceea mare, atâtea pilde și predici, atâtea învățături și minuni pe care ne le-a arătat Dumnezeu. Și noi să fi rămas tot în păcat, tot în necredință până la moarte. Vai nouă să nu ne apuce așa în nesimțirea aceasta, moartea. Iar Sfânta Carte așa ne spune că va fi lumea în cele din urmă, necredincioasă și nestatornică, fiindcă nu caută împărăția lui Dumnezeu, ci numai plăcerile cele lumești și trecătoare ale acestei vieți ca bogatul nemilostiv din Evanghelia de asta. Poți să le spui ce le-ai spune. Poate să se răstoarne pământul în sus, poate să învieze toți morții, ei nu vor alt rai, nu vor altă viață veșnică, ei o vrea pe aceasta vremelnică, raiul acesta care se spulberă fără niciun folos. Mai toată lumea ar vrea în lumea aceasta să trăiască ca într-un adevărat rai. Dar nu se poate, fiindcă bucuriile trupești sunt fără de folos sufletului și chiar trupului. Câți nu s-au înnecat în băuturi și în lăcomii de mâncări, câși nu și-au distrus trupul și sufletul cu neînfrânarea aceasta. Numai un om cu un pătat poate să guste mai mulți ani din bucuriile pământești și tot se sfârșește că și viața aceasta trebuie să o lăsăm, să dăm pământului trupul, și sufletul cerului, tatălui care ne-l-a dat. În legătură cu raiul acesta pământesc, mi-aduc aminte de o istorioară, unde se spune că o vulpe a văzut o grădină încărcată cu toate bunătățile, dar grădina era împrejmuită de jur împrejur cu un gard de zid înalt și vulpea nu putea sări. Ce-aș putea face să intru în grădină?" se întrebă vulpea. Și umblând de jur în jurul grădinii, văzu o spărtură în gard, dar era prea îngustă să se poată strecura prin ea. Tot gândindu-se și judecându-se ce să facă, își zise, Știu ce voi face, voi răbda câteva zile de foame și voi slăbi." Și atunci pot să intru cu ușurință. Zis și făcut. După trei zile de foame, vulpea se strecură și intră în grădini. Apoi începu să mănânce cu lăcomie. După câteva zile, își aduse aminte că trebuie să iasă. Însă acum al caz că se îngrășase iarăși și nu mai putea pătrunde prin gaura din gardă ce de făcut se i ea? N-am cum să scap de aici decât să fac iarăși foamea ca să slăbesc. Răbdă iarăși trei zile și slăbind se strecura afară. Când se văzuse scăpată, uitându-se spre grădină a zis, frumoasă mai ești tu grădină. Și dulci sunt roadele tale, dar ce folos am avut eu de ele? Cât am mâncat, atât am răbdat. Cum am intrat, așa am ieșit. Ce istorioară plină de înțeles sufletesc. Așa se întâmplă și cu noi. Cum am intrat în lumea aceasta, așa vom ieși din ea. Nimic nu vom putea duce cu noi. Lume, lume, cât de dulci sunt roadele și amăgirile tale, dar ce folos ne rămâne nouă din ele! Așa cum de multe ori am văzut pe câte cineva, gras frumos, voimic, tare, și după o vreme în urma unei boli, tot pe acea persoană o vezi, slăbită, uscată și de nerecunoscut. Așa e viața aceasta trecătoare. Dacă nu ne îngrijim de suflet, pierdem tot. Bogatul nemilostiv din Sfânta Evanghelie de astăzi și săracul Lazar mai închipuiește trupul și sufletul omului. Trupul este bogatul care se lăfăiește în bunătăți, și își face toate voile și plăcerile sale, căci fiecare are grijă mai mult de acest bogat, de trup. Toată ziua și toată noaptea leargă pentru el. Iar săracul Lazar închipuiește sufletul care stă plin de bube, slăbit, nemâncat, bolnav și părăsit. Părăsit la ușa trupului. Bubele sunt patimile și viciile cele rele, lipite de suflet și de trup. Iar câinii sunt demonii care le place să lingă patimile și să adâncească rănile, să le împrospăteze mereu. Să ne fie milă de Lazar, de sufletul nostru, și să începem cu mai multă stăruință să-L hrănim, să-L adăpăm, să-L spălăm de răni și să-L îngrijim. Cât mai bine să-L îngrijim, că ne va cere Domnul Hristos o coteală de El. Iar hrana, băutura și îngrijirea Lui este cuvântul Lui Dumnezeu. Rugăciunile cântările, predicile, citirea spintelor cărți religioase, ortodoxe. Și prin pocăință sinceră cu lacrimi se spală rănile păcatelor. Apoi se unge cu un delemnul faptelor bune, a milostivirii către toți lipsiții de cele sufletești și de cele trupești, ca să aflăm și noi milă în ziua judecății, și să fim gata și noi, spălați și curățiți de toate bubele, de toate păcatele noastre. Că numai așa ne vom mântui și numai așa vom putea intra și noi în grădina fericirii, în sânul lui Avram, împreună cu Lazar și cu toți drepții care s-au mântuit. Doamne Dumnezeul nostru, Părinte al îndurărilor și al milostivirii, Trimite harul Tău ceresc peste noi ca să deschidă urechile noastre, să pătrundă cuvântul Tău în inimile noastre și să ne facă să înțelegem voia Ta, ca să ne întoarcem la Tine mai înainte de a veni sfârșitul nostru, ca atunci să fim găsiți pe drumul cel bun al credinții și să ne iei și pe noi să ne duci în locul cel fericit în sânul părintelui Avram, cu toți sfinții tăi. Amin. <gri>